Batera mugimentien kampanya EPCI Juskal Herriko Luralde bako txanalde uren tuda neskenegun juntaan. Juskal Heriko leku ezberdinetan, EPCIean alte sien gentiak mobilizatu dutie ben shustengian jakusteko. Hoyen artian, Sibewan, Oskaxe Lepuan juntatudia Sibewotarak, basena Fartarak eta amikuseko bererun bat gente Leoni Agergarayekin espikationiak. Bai, baterrain kanpaina gune txia, una beste guneetan iparishkal herri osuan Eta baxena farra eta shibirua, juntatu gia, ebentzek ikustan duk amezala, ozkaseko lepuan, San antoniko bide partegiatik guaxigoni. Bai zen eta, bon, bere humat jente bildu behita ebentzek, eta bai hoi egindugu ordin jente ek untsa kumpreni dezen, soho batetan, um, soho erditan, jentekin B, A, I, hiskiak egin indutugu, eta hoi argazkiz hartu ikizanda, eta bai eta e dron dela kobatekin. Haiteci sumait ebai hui antudia hoien hartian, Jean-Claude Maiaren, amikustara, egia amikuse luralde beresia dela, eta ez sumait ukendela explikazionia galte eginde jogeu. Bai, e, amikuse eskualde beresia, e, sumaitu gerriten ute ez dela eta hori ez da Zndeko eh, eza eman duten no, uste dut bad jantuz batzuek badutela influenentzia handia, betidanik jala izan da amiku zen, arira aldatzen, badute on badute no uh, influenentzia pikat eta eta horri da in ustez uh, esplikazien hoena. Uh, Bajargazkiezer hoi hartu eta teksto bat jakurrik izan da, baina esen baizik ez es helbuia hoideik ohartazten Michel Bereko iriguenek. Ba egunko helbuia zena, uh, alde batetik kampaña bateraren kanpaina hori, aneit zila bete irauntuan kampaña hori burura tze eder bat emaitia, uh, izanen badira momento berian eskonegiko la, uh, lau edo bosguneetan hola ligarretatziak, Be, itxura eder bat emaitia, itxura baikor bat emaitia, esperantza e, emaiten duen e, meso bat emaitia, ala? eta uste dut e, ederki pasatzen dela, jendien biltu da, e, simbolo ederra egindukutenen artean bai hori e, e, eginez, eta bestak giruan, eta uste dut e, bon, ala, gero hori buruz e, esperantza eta perspektibak badirela, eta uste bat... Osto berri bat itzuliko da eskolerriaren historioan, aurtengo orte honetan, ez pedantza hori dugu, eta hori dugu ere galdegi nahi, eh, hori da lehen helburua abear, ba, herri bakotxari erraitea, bai errazue eh, bihar eskolerriko, herri elgargo bakar horri, bai erran behar da, beldurri gabe, konfiantzaz, eta hori da, egun zapaldu nahi dugun mezua herri guziek eta kontsilari guziek. Geua baikorki du bedaz batera mugimentiak, mementuan eran beharda eh, ehun eta behoita hama sortzi herrietaik hama baia eman dela, eh, ehun bat mila bisizale ordeskatzen delaik, eh, bigek aldiz essa eman delaik hoiek eh, lau ehun bat eh, bisizale baisik estelaik representatzen, ordeskatzen.